Pytomělý spánkem posadil jsem se na posteli. Hoří! Vyskočil jsem z pezin a vyběhl na chodbu. Byl tam cítit kouř a ze všech stran se ozývaly zvuky pobíhajících nohou a bouchání dveří. Zbíhal jsem ze schodu, jak nejrychleji to v neustále houstnoucím kouři šlo. Takřka u konce schodiště jsem zakopl a letěl ku předu. S přítmí se stala rázem neproniknutelná tma, v níž se jako oblak k rozprsklo prudké světlo. A to bylo vše. Nejprve se přihlásila bolest v hlavě. Věděl jsem, že ležím na posteli, ale neposadil jsem se. Dunivé bušení pístu v mé hlavě mne zbavovalo odvahy k sebemenšímu pohybu. Ležel jsem tedy bez hnutí a zíral do stropu. Dokud jsem si neuvědomil, že mám svázané ruce. Brzy jsem zjistil, že je to poctivě odvedená práce. Haló? Je tady někdo? Ozvali se šouravé kroky, dveře se otevřely a objevila se v nich hlava. Servus, barne, řekla docela přátelsky. Tak jsem skutečně probral, co? Donesu ti zdriáku. V několika minutách byl mužík zpátky s čajem v plechovce s dráteným držadlem. Zatápal levou rukou a když se dotkl pelesti, nahmatal si už kolem postele cestu až ke mně. Tomáš máš, pardé. Bude to možná šmakovat trošku srandovně, poněvadž starej Charlie ti do toho kopnul velkýho prcka romu. Ale počítám, že ti to vadit nebude. Vzal jsem mu plechovku s rukou a neohrabaně jsem upil. Čaj byl silný, sladký a rumem kuchař nešetřil. Chutnal možná divně, ale působil jako elixír života. Díky, příteli. to hotový divotvůrce. Jmenoval se Alf. Posadil se na okraj postele a podal mi balíček, cigaret a škatulku zápalek. Vytáhl jsem si cigaretu, zapálil nejprve jemu, pak sobě. To máš takhle, kámo. Možná víš o tom vyrválu včera ráno před univerzitou. Řekl jsem mu, že jsem se na to díval. No a Koukra, to je ten chlap, co za nás mluvil. To jak jaksi dožralo. Ušel na vás boudu. Chceš říct, že nehozelo? Babičino, prdílko, co by tam hozelo? Natáhli akorát pod schodiku zdrátu, zapálili dole haldu papíru a klacku a začali klinkat. Počítali jsme s tím, že ty, co vidějí, budou dole první. Jednoduchý jako facka. Zabalili jsme to, když byl nákladěk plný. Ať už o nás koukr smýšlel, jakkoliv bylo na dni, že Alf k nám žádné nepřátelské pocity nechová. Dopil jsem čaj a vzal jsem si od něho další cigaretu. Co je na programu dále? Koukr nás chce rozdělit na party a ke každý přidělit jednoho z vás. Budete mít prostě na práci pomáhat nám zůstat naživu, dokud někdo nepřijde a nedá to tady do rychtiku. Rozumím. Střel by tě po mně otočil hlavu. Rozpoznal z mého tónu víc, než jsem si uvědomoval, že v něm bylo. Počítáš... Že se to protáhne? No, podle ho nikdo nepřijde. To už by tady dávno někdo byl. Nemá kdo přijít, tak je to. Alf odešel a já se snažil vyspat ze svého bolehlavu. hlavu. Když se později znovu objevil, doprovázel ho muž, kterému říkal koukr. Podpaží nesl nějaké papíry, hodil je na postel a jeden z nich rozložil. Byl to pouliční plán Velkého Londýna. Ukázal na oblast ohraničenou modrou tuškou, zahrnující část čtvrtí Hempstedu a Swisscotech. Tohle bude tvůj rajon. Nikde jinde než v tomhle prostoru tvoje skupina operovat nesmí. Tvým úkolem bude vyhledat všechny potraviny v tomhle prostoru a postarat se, aby je tvoje parta dostala. Stejně jako všechno ostatní, co budou potřebovat, jasný. A nebo? Řekl jsem a zahledil jsem se mu do očí. A nebo budou mít hlad. A když budou mít hlad, bude to s tebou moc špatný. Zítra ráno tě s celou partou odvezeme na místo. Potom se už o ně musíš postarat sám. Dokud někdo nepřijde a nedá to tu do pořádku. A co když nikdo nepřijde? Někdo přijít musí. Na odchodu jsem ho ještě zastavil. Máte tu taky slečnu pletnovou. Vysoká asi tak metr a šedesát, do modré oči. Jedna blondýna přibližně téhle výšky tady je, ale na oči jsem se jí nekoukal. Řekl a zmizel. Přidělený obvod mě nějak nenadchl. Z části to bylo docela zdravé předměstí, nic proti němu. Ale za těchto okolností bych byl dal přednost čtvrtý zdoky a velkými skladišti, jež by nám mohla nabídnout víc. Když se Alf zase ukázal, požádal jsem ho, aby by nemohl předat Joselle lístek se zprávou. Zavrtil odmítavě hlavou. Lituju, kamaráde, není to dovoleno. Na mé naléhání se nicméně uvolil vyřídit, že jsem také zde a vyptal se na čtvrt, která jí byla přidělena. Pak už mi dělali společnost jen mé vlastní myšlenky. Problém byl v tom, že jsem sám nevěděl, kam patřím. Dobře jsem si uvědomoval, že pro družinu Michaela Bidleyho mluví jak zdravý rozum, tak dlouhodobé perspektivy. Kdyby svůj plán začali naplňovat, Josela a já bychom se k ním určitě přidali a táhli s nimi. A přesto jsem věděl, že by mi to nebylo pochuti. Nikdy bych si nebyl zcela jist, Zda pro ty chudáky na potápějící se lodi nešlo přece jen něco udělat. Nikdy bych si nebyl zcela jist, zda jsem si své přednostní postavení nezdůvodnil chladným rozumem. Jestliže skutečně existovala možnost organizované pomoci, jejich úmysl zachránit, co se dá, byl jistě tím nejinteligentnějším řešením. Ale inteligence není bohužel jedinou silou, jež uvádí lidská kolečka do pohybu. Musel jsem čelit právě té podmíněnosti, kterou, jak říkal doktor Worles, je tak těžké překonat. Kdyby například později došlo k nějakému zázračnému obratu situace, připadal bych si jako padouch. Kdyby však na druhou stranu žádná pomoc nepřišla, jaký bych asi měl pocit z toho, že jsem jen marnil čas a mrhal silami, Zatímco ti prozíravější začaly se záchrannými pracemi, když k tomu byly ještě vhodné podmínky. Zmítal jsem se ze strany na stranu. Ani po několika hodinách jsem neznal správné řešení. Navíc jsem neměl možnost zjistit, pro co se rozhodla Jocela. Nedostal jsem od ní jedinou zprávu. Až pozdě večer stačil do dveří hlavu Alf. Jeho sdělení bylo stručné. Westminster. Ráno mě probudil Alfův příchod. Doprovázil ho podsaditý chlapík s neupřímným pohledem se zbytečnou ostentativností třímající v ruce řeznický nůž. Alf přistoupil k posteli a vytáhl z kapsy pouta. Usoudil jsem, že ještě nadešel čas, abych prosadil svůj názor a nastavil jsem ruce. Na ulici už čekali dva plné nákladáky, vedle spuštěné bočnice bližšího vozu stál koukr. Pokynul mi, abych přistoupil a beze slovami mi protáhl želícky řetěz, uzavřený na obou koncích zemínky. Jeden měl už na levém zápěstí rozložitý slepec po koukrově boku. Druhý připevnil kolem pravého zápěstí dalšího hromotluka. Chovej se k ním slušně a oni se budou chovat slušně k tobě. Vylezl jsem se svými novými společníky na korbu a auta vyrazila. Někde poblíž SwissKoteč jsme zastavili a vyskákali ven. V dohledu bylo několik desítek lidí, kteří se bez cíle belhali podél chodníků. Na zvuk motoru reagovali nevěřícím výrazem v obličeji a jako by byli částečkami jediného mechanizmu začali se v nové naději zbíhat a volat na nás. Řidiči křičeli, aby se jim klidili z cesty. Zacouvali, otočili se a odburáceli směrem, odkud jsme přijeli. Zbíhající se lidé se zarazili. Jeden nebo dva za nákladáky bezmocně řvali, ale většinou se jen sklesle obrátili a mlčky pokračovali ve své bludné pouti. Nějakých 50 metrů od nás dostala jakási žena hysterický záchvat a začala bušit hlavou do zdi. Bylo mi z toho na nic. Nemohl jsem prostě prásknout do bod a zanechat je bez vší rady a pomoci na ulici. Když už věci zašly takhle daleko, proč bych pro ně aspoň nenašel našel útočiště nebo něco na způsob hlavního stanu a nepomohl jim postavit se na vlastní nohy? Bylo jich 52, z toho 14 žen. Nejvýhodnějším se mi zdálo najít nějaký hotel. Nakonec jsme se rozhodli pro jeden známý penzion, sestávající ze čtyř vzájemně propojených viktoriánských domů. Uvnitř jsme objevili rovný půl tucet lidí. Vystrašeně se choulili v jedné ze vstupních hal. Sešli stařec, upjatá obstarožní dáma, z níž se později vyklubala ředitelka penzionu. Muž ve středních letech a tři dívky. Vysvětl jsem jim, že se k ním nastěhujeme. Pokud se jim to nelíbí, mohou odejít. Jestliže však chtějí, mohou klidně zůstat a sdílet všechno s námi. Jejich reakce svědčily o tom, že mají kde si v domě bohaté zásoby potravin, o které se netouží s nikým dělit. Nakonec ale pochopili, že míníme naschromážit zásoby ještě větší, a jejich postoj doznal značné změny. Usoudil jsem, že bych měl ještě den nebo dva zůstat, dokud se má skupina slušně nezabydlí. Počítal jsem, že Josela se zachová ke své partě stejně. Koukr to měl dobře vymyšlené. Jako když vám řekne svobodná matka, pochovejte mi na chvíli to dítě. Následující dva dny jsme systematicky plenili velké obchody v okolí. Manipulovat s těžkými bednami, vynášet je z obchodů a nakládat na ruční vozíky nebylo pro slepce nějak snadnou záležitostí. Ale praxí získávali na zručnosti. Téměř nic se ale neobešlo bez mé účasti a rady. Přestože jsme mohli utvořit dobrou desítku pracovních čet, pracovat mohla vždy jen jedna. Den co den jsem si říkal... Tak zítra už je budu mít slušně zaopatřené a pozítří se odsud vytratím. Říkalo se to hezky. Ale každý den jsem si našel důvod, proč to odložit. A s každým dnem se to stávalo těžší a těžší. Tucetkrát denně jsem proklínal koukra, že mě uvrtal do téhle situace. Ale nalézt z ní cestu ven mi to nepomáhalo. Jen jsem si musel znovu klást otázku, jak tohle všechno skončí. Prvního náznaku, s čím asi mohu počítat, se mi dostalo čtvrtého nebo snad 5. rána. Právě jsme se chystali z domu, když na mne ze schodů zavolala nějaká žena, že nahoře jsou dva nemocní. Měla za to, že vážně. Oba měli vysokou teplotu a stěžovali si na bolest v útrobách. Nenapadlo mě nic lepšího, než je dát přenést do jednoho z prázdných domů v sousedství a požádat jednu ženu, aby jim věnovala co největší péči. Tak začal den plný nezdarů. Většinu obchodů s potravinami v nejbližším okolí jsme již vyplundrovali a proto jsem se rozhodl náš rádius poněkud rozšířit. Z dřívějších návštěv těchto končin jsem odhadoval, že asi tak míli na sever bychom měli narazit na další obchodní tepnu. Jenže jakmile jsme se dostali na dohled našeho cíle, stuhl jsem. Před jedním z obchodů se pohybovalo několik mužů, vyváželi bedny a nakládali je na korbu nákladáku. Nemělo cenu vyvolávat spory. Vždyť všude kolem byly roztroušeny spousty potravin, čekajících jen na to, aby si je přivlastnila kterákoliv klupa. Ale než jsem vydal pokyn, vyšel ze dveří obchodu jistým krokem zrzavý mladík. Na rozdíl ode mne se dlouho nerozmýšlel a hbitě sáhl do kapsy. V příštím okamžiku se dozdí za mojí hlavou zaryla kulka. Na vteřinu vše kolem strnulo v živý obraz. Jeho i moji muži obraceli proti sobě nevídomé oči v marné snaze pochopit, co se to děje. Mladík vystřelil po druhé. Domníval jsem se, že míří na mne, ale kulka našla muže po mé levici. S dlouhým zaúpěním se svezl k zemi. Skočil jsem za roh a strhl druhého hlídače sebou. Klíček, dělej, podej mi klíček od těch náramků, takhle jsem bezmocný, odpověděl mi vševědoucím už klepkem. Probohatý idiote, spílal jsem mu tahaje za řetěz, abych přitáhl tělo prvního hlídače blíže a my byli lépe kryti. Pitomec po mém boku se se mnou začal hádat. Zatěz byl teď natolik volný, že se mohl zdvihnout paže, to jsem také udělal, a zasadil jsem mu oběma pěstmi mocnou ránu do hlavy. Dál už nic nenamítal. Klíček k poutům se našel v kapse jeho saka. Musel jsem dostat své lidi do bezpečí. Dobře mě poslouchejte. Všichni se teď obraťte a jděte pořád za nosem. Držte se pohromadě, nebo na to doplatíte. Mladík z pistolí stál doposud u svých mužů a uděloval jim rozkazy. Jistě počítal s tím, že jsme neozbrojeni, když jsme jeho palbu neopětovali a že mu stejně daleko neutečeme. Když byl se svými příkazy hotov, vykročil jistě ulicí k místu, odkud mohl vidět moji ustupující četu a vydal se v jejich stopách. Na rohu ulice se zastavil a zahleděl se na mé dva hlídače ležící tvářemi k zemi. Ze řetězu patrně usoudil, že jeden z nich byl očima celé party. Zastačil pistoli a bez spěchu kráčel za ostatními. Došlo mi, že chceme muže sledovat k našemu hlavnímu stanu a poohlednout se tam pomožné kořisti. Byl jsem teď rád, že jsem své partě nařídil, aby šli stále ku předu. Nikdo z nich sám páteční cestu do hotelu nenajde a neprozadí ji tak ani tomu mladíkovi. Bezprostřední otázkou bylo, jak si poradit s mužem, který má pistoli a neváhá jí použít. Nepřišel jsem na nic jiného, než držet se za ním a doufat, že mi příležitost nabídne nějakou šanci. Ulomil jsem z nejbližšího stromu suchou větev a začal jsem si oťukávat cestu podél chodníku. Na první pohled jsem tak byl k nerozeznání od stovek slepců bloumajících městem. Zrzavý mladík kráčel 50 metrů přede mnou a dalších 50 metrů před ním moje četa. V tomto pořadí jsme postupovali ještě asi půl míle, když tu došlo k nepředvídanému intermecu. Jeden z mých mužů, loudající se za ostatními, se z nenadání bezvládně sesul k zemi, svíjeje se bolestí s rukama na břiše. Ostatní pokračovali narušeně v cestě. Museli jeho sténání slyšet, ale nejspíš je nenapadlo, že by to mohl být někdo z nich. Mladík se zastavil několik metrů od skroucené postavy a upřeně se na ní zadíval. Tak zvolna, nicméně s pevným záměrem vytáhl z kapsy pistoly a střelil muže do hlavy. Skupina vpředu se při zvuku výstřelu zarazila, ale mladík se otočil a středem ulice se vracel zpátky. Minul mě bez povšimnutí ale stačil se mu pohlednout do tváře. Měl v ní ustaraný výraz a ústa pochmurně stažená. Objevení nové organizované skupiny v našem rajonu vyvolávalo nové obavy, ale náš azyl jsme našli nedotčený. Očekávala mě pouze novina, že další dva muži a jedna žena byli postiženi krutými břišními bolestmi a přemístěni do sousedního domu. Provedli jsme všechna možná bezpečnostní opatření. Potom jsem sebral novou četu a vyjeli znovu do ulic. Rozpomenul jsem se, že když jsem svého času chodíval do Hemsteckého parku, vstupoval jsem do něho často od konečné stanice autobusů, kde byla stěsná na řada malých obchůdků a krámků. Za pomoci uličního plánu jsem to místo našel docela snadno. Ale nejen to. Zjistil jsem, že je i zázračně nedotknuté. Zastavil jsem nákladák před malým koloniálem a naslouchal. Ticho na nás padalo jako houně. Nebylo slyšet jedinou potěkávající hůl a v dohledu nebyl jediný poutník. Čistý vzduch, řekl jsem. Vysedat, mládenci. Uzamčené dveře krámu lehce povolili. Ovnitř byly úhledně srovnány neporušené bedničky másla, pecny síra, pláty slaniny, krabice cukru a dalších věcí. Byl jsem právě dole ve sklepě a prohlížel obsah různých beden, když ke mně zhora hora dolehly výkřiky. Hned na to se podlaha nade mnou rozezněla dupotem běžících nohou. Opatrně jsem šplahl po schodech, strmých jako žebřík, chráně si přitom hlavu ohnutou paží. Vylezl jsem právě včas, abych spatřil, jak skleněná tabule výkladu praská a do krámu letí tři muži. Za nimi svištící dlouhý zelený šlahoun jednoho z nich zasáhl. Druzí dva se nemotorně vyhrábávali z trosek výlohy a škobrtali hlouběji do krámu. Stoupl jsem si na nějakou krabici. Na chodníku před krámem stáli dva trifidi, další se kolébal uprostřed ulice. Mezi nimi leželi nehybně na zemi čtyři muži. Teprve teď jsem pochopil, proč v sousedství hýtu nebylo vidět živáčka a proklínal jsem sám sebe, že jsem si mrtvoly na ulici neprohlédl pozorněji. Klid! Za vámi je další místnost! V tom jeden z trifidů vymrštil žahadlo. Proletělo s ostrým svistem rozbitým výkladem a jeden z pořezaných mužů se s výkřikem svezl k zemi. Ostatní se v panice vrhli k zadním dveřím a strhli ne sebou. Žahadlo za námi zasvištělo ještě dvakrát, než jsme se dostali do skladiště. Bylo nás sedm. Klid, křikl jsem druhé. Tady jsme v bezpečí. Za skladem se prostíral malý dvorek a na jeho protější straně byly v dvou a půl metrové zdí ještě jedny dveře. Než abych zamířil rovnou ke dveřím, Vyškrábal jsem se na střechu přístavku a obhlédl okolí. Dveře vedly do úzké uličky mezi domy, táhnoucí se po celé délce bloku. Byla prázdná. protější zítkou, oddělující uličku od zahrad několika rodinných domků, jsem ale rozpoznal vrcholky dvou trifidů, stojících nehybně mezi křovým. Zítka ze strany zahrad byla nižší, a Trifidi mohli při své výšce snadno dosáhnout žahadlem až do uličky. Patral jsem dál. Ukázalo se, že sousední dům na severní straně býval půjčovnou automobilu a na jeho dvoře stojí zaparkovány tři osobní vozy. Dostat zbytek party přes dvě zdi, které nám stály v cestě, byla seca kramenská dřina. Ale zvládli jsme to.